Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallam barakallahu nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilmana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yufaa'una min fa'lin bima 'allamtana wa zidna min rabbil alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu džemu vala nikaj njemu sva i hvala onalika koliko je nebo velicina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i salam na Allahova poslanika i miljenika Muhammada Mustafa sallallahu alaihi wa, wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve azhabe i sve onih koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju, Allahu djelala u ala pokorno i ponizno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam on uzvišeni Allah podari svoje dobrote, blagodati i milosti, Pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg će mu se koristiti i svoj život uskladiti po njemu i time da popraviti, a doista je Allah sveznajući, svemogući i modri. Nastavljam mu za Allahov dozvolu govoriti o osobinama onih koji traže znanja, o osobinama onih koji traže šerijetsko znanje, evo svaki puta Na početku tražimo od Allaha subhanahu wa ta'la da nam podari korisno znanje. Molimo Allaha subhanahu wa ta'la da nam podari korisno znanje. Međutim, nakon dove Allahu subhanahu wa ta'la od svakog odna se traži da poduzme određene sebebe razloge, puteve, načine, metode koji vode do onoga što traži, moli Allaha jalla ovala. U našim prethodnim predavanjima spomenuli smo dvije osobine ili jednu osobinu onih koji traže znanje. Bio je jedan uvod o vrijednostima znanja i to se može također podvesti pod osobilju Odnosno, onaj koji hoće da traži znanje mora biti svjestan vrijednosti tog znanja. Dakle, onaj uvod što je protekao. Spomenuli smo, dakle, na početku nekoliko kuranskih ajeta je tako 114. ajet suve plaha, 9. ajet suve zunara, gdje na isti ayatu od sura Al-Imran, Ali al je sura Al-Imran, zatim su spomenuli hadis od bu Taradi Allah tamo gdje je da bude i ne manje Šeikh Albani ga citirali zatim Buhari i Muslim, hadis u kojem kaže poslanik Allah sa lapsom kom želi dobro poduči a ne mogući da se poduči propisima vjere. Zatim smo spomenuli govor Abdullahi ibn Omer, u kojem kaže samo jedan skup na kojem se proučava i izučava vjera bolje od 60 godina ibadeta. Samo jedan skup na kojem se izučava vjera bolje od 60 godina ibadeta. Zatim govor Ebu Zerra i Ebu Hureyre, u koji kažu da se podučimo jednom poglavlju znanja i zvjere draže nami nego da planjamo hilje berikata dobrovoljnih, dobrovoljnih namaza. Zatim spomenuli smo govori mama Sufjana Ceure i mama Šafije koji kažu nakon obaveznih ibadeta njima ništa vrijednije bolje od traženja znanja. I također govori mama Ahmeda Rahimahullahu Tijala koji kaže znanju ništa nije ravno ukoliko nijet kod onoga koji traže znanje bude iskren, Bude ispravan. Pa ovi kuranski ajti, ovi hadisi i ovi govori naših prethodnika govori nam dakle o vrijednosti znanja. Vrijednosti znanja. Pa onaj ko se zaputi da traži znanje mora da bude svjestan vrijednosti tog znanja. Dakle, onaj koji nevredno je znanje i onaj koji nije svjestan koliko je vrijedno šerijatsko znanje, znanje izvjerja, neće ga ni tražiti. I tako je i sa ostalim ili takva znanostima. Onaj koji smatra da nešto dunjavuka nije vrijedno, nije mu potrebno, neće nići za tim. Zatim smo govorili ali, o iskrenosti kao posebnoj osobini onoga koji traži koji traži znanje. Dakle, ni, ne misli se samo doći, sjesti, jeli slušati predavanje i ostalo, da je to sredstvo, način, metoda da se postigne znanje. Ne. Dakle, na prvom mjestu dakle, čovjek mora da bude iskren. Iskren. Mora da bude iskren. Da, dakle, to znanje traži. Radi Allaha s ciljem da od sebe odagna neznanje, a zatim od drugih. A zatim od drugih. Ispominjali smo određene hadise ili govore islamskih učednjaka, ne znam da li sam spomenuo, ali Ibna Bas radijallahu anhuma kaže da onoliko koliko je čovjek iskren, toliko ga Allah pomaže. Onoliko koliko je čovjek iskren, toliko ima podrške i pomoći od Allaha subhanahu wa ta'la u svemu. A narošto dakle, u ovoj posebnoj blagodati, dakle, znanju izvjere. Jer nakon dini islama, nakon upute islama, i imana, nema veće zasigurno blagodati od šerijackog znanja. Zatim sljedeća osobina. I bez ove osobine čovjek neće posti znanja. Ne bude ove osobine kod sebe, neće posti znanja. Makar dolazio, slušao ovdje ili ondje sa ovog ili onog mjesta, neće posti znanja. A to je poštivanje učenoga. Ako čovjek ne poštuje onoga koga sluša, neće se od njega ništa okoristiti. Ako bude dolazio samo da čuje šta dotečnik kaže, da bi uzeo iz njegovog govora negdje zloupotrebio, od tog govora ono se neće okoristiti. Možda u tom svom cilju, u tom svom nijetu, u toj svojoj namjeri će se okoristiti, međutim to je misko, to je prezreno zbog toga će biti kaželj. Spomnjali smo prošle puta jeli, hadisa Allahovog poslanika ali ih i salatu samo kojima se spomne koje je tražio znanje radi nečega drugog a znanje se traži samo radi Allahovog zadovoljstva. Pa smo čuli, je Završetak kakav će biti takvih? Dakle, poštivanja učenih. Onaj koji ne bude poštivao učenih zasigurno dakle, neće ni postići znanja. Pa nekoliko dakle, odrednica odrednica kako poštivati učenje. Nekoliko savjeta kako poštivati učenje. Dakle, bilo je riječi i stavno to vraćamo i spominjemo, spominjemo da znanje se ne može sticati tek tako. Pred bilo kim. I prije govora ovim osobinama, jer onih koji traži znanje govorili smo osobinama onih koji nude znanje, koji nas podučavaju. Te osobine trebali bismo tražiti kod njih. Kada ih nađemo, onda dakle trebamo sjestiti pred njih i učiti od njih vjeru. Ne može se vjera učiti iz knjiga. Spomnjali smo govor, određeni imama, šafija, rahimahullahu, tala, ibrun, kaima i sl. Da se vjera ne uči iz knjiga. Onaj koji bude učio vjeru iz knjiga, pogast će vjeru. Dakle, treba neko da mu protumači. Ako čovjek nema, pa prinuđen je na čitanje, obavezno dakle mora kada dođe u priliku sjedni sa učenim, da mu on pojasni ono što nije jasno, što nije razumio kako treba, boji se da je pogrešno, razumio. Dakle, treba čovjek da uči vjeru od ljudi, od učenih. Zbog ovo sam ispomenuo za snimanje, Je Poznatom je, spomnjali smo tamo riječ jednog našeg predsjednika koji kaže ovo znanje uživalo ugled dok se uzimalo iz usta učenih, a onda kada je zapisano u knjige, Izgubilo je svoje svjetlo i došlo je do onih koji ga nisu dostani. I došlo je do onih koji ga nisu dostani. Tad je izgubilo svoj ugled. Svako ga uzima, svako ga dijeli. Razumijemo kako hoće. Naši prethodnici dakle, uzimali su znanje iz usta učenih ljudi. Ponavljali i odnavljali ono što im nije bilo jasno, što nisu razumijeli, pitali su i sl. Pa dakle, ne možemo sticati tek tako znanje. Moramo sticati od učenih ljudi. Onaj koji bude razumijevao kako on može i kasnije postupao po tom tako stečenom znanju sigurno će više iskvariti nego što će popraviti. Kako je rekao Hasan al-Basri, onaj koji bude radio postupao po neznanju sigurno će više iskvariti nego li će popraviti. I poznato vam također hadis u kojem poslanika alihi salatu sam pocrtava da se mora poštivati učenje, da se moraju znati prava učenog. Naprotiv, u hadisu se kaže, je tako, hadis kod imama Ahmeda, imama Tirmizije i mnogih drugih, Šehalbani ga je ocijenio dobrim, kaže se, nije od nas. Nije od nas. A poznato je u knjigama Aqaida da je oznaka, simptom, ili dakle, ono po čemu prepoznajemo veliki grih, između ostalo i kada stoji za taj grih, za taj postupak, kada stoji da se poslanik Alehi salocom odrče od njega, ograđuje od njega. Pa kaže, nije od nas, nije od nas onaj koji ne poštuje naše starije. Dakle, nepoštivanje starijih je veliki grije. Niti je od nas onaj koji nije milostiv prema našim mlađima. Grubost, grubo postupanje prema mlađima također, ulazi u veliki grije. I nije od nas onaj koji ne naređuje dobro i ne odvraća od zla, I nije od nas onaj koji ne poznaje pravo našeg učenog. Nije od nas onaj koji ne poznaje pravo našeg učenog. Pa dakle, bez učenih ljudi ne možemo. Ukoliko budemo sticali znanje kako mi hoćemo, razumijevali kako hoćemo, sigurno ćemo više iskvarivati nego nego popravati. Zato dakle, učeni su nam potrebni. I potrebno je da učimo znanje pred njima, ali opet ne možemo tek tako samo sjesti, I što čujemo, za sigurno li to će ući, prihvatit i ba to, ne. Dakle, imaju određeni odabi, postupci kako se odhoditi sprem tih učenih. Pa prije svega, doćemo pred učenom, sjesti i učiti i prihvatiti od njega ukoliko ga budemo valili. Dakle, prvi od adaba ili jedan od adaba poštivanja. Kako poštivati učeni ljude jeste da ih volimo i da smo prijatelji s njima da imamo prijateljske odnose s učenim ljudima onaj koji dođe makar dakle i došao ali ne voli tog čovjeka, mrzi ga zasigurno neće okoristiti dakle samo tražiti greške a šeitan stoji pored greške učenog kada učen pogriješi onda griješi i drugi kako je rečeno kada učen pogriješi pogriješi cijeli alem kada Alem pogriješi, onda alem pogriješi onda griješi alem, onda obični ljudi griješi Zato dakle trebamo voljeti učene i imati prijateljske odnose s njima. Trebamo takvi biti prema svim vjernicima, je l' tako? Od nas se traži da volimo vjernika onoga koji vjeruje Allahu subhanahu wa ta'ala i da prijateljujemo s njim, da ne volimo nevjernika i da ne prijateljujemo s njim i nema nakon trhide i shirka nema brojnih ajeta da ukazuju na nešto drugo kao što je dakle prijateljstvo i neprijateljstvo, ljubav i mržnja. Kako kaže jedan od velikih kasnih islamskih učenjaka, komentatora na kitabu Tevhid Hamel al-Latiq, kaže nema koranskih ajeta, toliko obrojnih, da nakon Tevhida i Širka govore o nečem drugom kao što govore o prijateljstvu na ne prijateljstvu, kao što govore o ljubavi i da dakle, trebamo voljeti sve vjernike i prijateljivati s njima, a zasigurno između njih trebamo onda više voljeti učene ljude i više dakle prijateljivati s njim. Kaže šeikul islam ibn timir rahimahullahu ta'ala, Obaveza muslimana nakon iskazivanja prijateljstva ljubavi prema Allahu Vala i njegovom poslaniku Muhammedu alaihi salatu u salam jeste da iskaže prijateljstvo prema vjernicima, kako o tome govori Kur'an i Kerim, a naročito učenima, jer su oni nasljednici vjerovjesnika, jer su oni nasljednici vjerovjesnika i poslanika. Allahu učinio ih jena stepeno zvijezda pa se putem njih hodi tminama kopna i mora, odnosno tminama smutni Jel? čuli ste za velikog islamskog učenjaka Ibnul Medinja Ali Ibnul Medinja tela, učenjak u hadisu pojašnjavajući šta je sunnet i pojašnjavajući njegove ogranke ono bez čega čovjek ako ne bude toga u njegovom životu pri njemu neće se smatrati od sjedbenika sunneta pa kaže i od sunneta je da postuješ učeni ljudi čuli smo, nije od onaj koji ne zna pravo našeg učinog i kaže i od sunneta je da se poštuju učeni ljudi, pa kada vidiš spomniju u svoje vrijeme, kada vidiš čovjeka kako se dakle od stanovnika Basri, živi u Basri i od svih tih ljudi kako se vraća spomniju sad najučenije ljude u to vrijeme koji su bili, a yube sehtijani Ibn Am, Jums, Tejmi i drugi, vidiš da se vraća njima, da sjedi s njima da prijatelje s njima Da, ni, da njih posebno voli onda se nadaju njegovom dobru. Onda se nadaj dobro tog čovjeka. Kada vidiš da se druži, da se druži s takvim ljudima, da prijatelji, da prijatelji s njima. Dakle i ovako bismo trebali postupati sučenim ljudima. To ne znači da trebamo učenog čovjeka ha uzdizati na stepen koji mu Allah nije dodijelio voljeti prijateljovati posebno s učenim ljudima ne znači izdizati ih iznad kadra, iznad granice koja im ne dolikuje. Ima ljudi koji uzmu učenog čovjeka za dokaz između njega i drugih, za dokaz da je on na pravom putu, drugi na krivom putu. Ima ih koji uzmu učenog čovjeka pa na osnovu njega prijatelju i neprijatelju s drugima. Naprotiv, ko se suprostavi njegovim riječima istjeravaju ga izvjere i slično to je dakle samo na osnovu Kur'ana i na osnovu sunneta čovjek koliko je blizu Kur'anu i sunnetu toliko ga volimo koliko je daleko od kitaba i sunneta toliko ga manje toliko ga manje volimo kaže šeho l'islam ibnote i mi je rahimah uglahotala nijedan musliman ne smije se pripisivati nekom učenom sljedbenici ovog sljedbenici onog da ne spominjem imena kao se kaže Ne smiju se pripisivati nijednom učenom, pa uspostavljati ljubav prema svima onima koji slijede njegovog učitelja i neprijateljivati sa svima onima koji ga odbacuju. Naprotiv, na njemu je da voli i da prijatelje sa svakim vijednikom, sa svakim bogubojaznim učenjakom i drugim ljudima i neće posvećivati nikome više ljubavi osim onome od koga se okoristio više. Osim onom, jer zato to je urođeno čovjek u čovjeku duši, da više voli onoga od koga se više okoristio, da više voli onoga s kim živi, dakle, u učenih ljudi, on ga savjetuje, da više voli onog čovjeka na kojem vidi alamete znakove da je bogobojazni, da je učeniji od drugih ljudi. Pa dakle, na takav način trebamo, jel, uspostavljati ljubav. Daćemo prednost onome kome su dali prednosti Allah i njegov poslanik. Kod Allaha je najbolji, onaj koji ga se najviše boji. Tako isto i mi, dakle, više volimo onoga koji je bogobojazni, koji je učeni, koji radi po tom jeli, svome znanju, to ne znači da ćemo druge mrziti, da ćemo druge odbacivati, da ćemo sve druge prekrižiti, ne, ali ih mi ćemo voljiti koliko njega, njega volimo. Zatim, dakle, da uvažavamo tog učenog čovjeka, jeli? da cijenimo, uvažavamo, da vrednujemo, da smo svjesni njegovog dobra, koliko se okorištavamo od njega. Poznato vam je da islamski učenjaci kada govore ha, o očinstvu kažu da svaki od nas ima dvojicu babi. Ima babu koji je bio nakon Allaha sebeb razlog njegovog dolaska na ovaj svijet, dakle ima oca. Ima oca u vjeri koji ga podučavlja. Pa kao što treba poštivati, uvažavati, hizmetiti, cijeniti i vrednovati svoga babu koji je bio nakon Allaha Jalla Vala razlog sebe dolaska na ovaj svijet, njegovog dolaska na ovaj svijet isto tako treba cijeniti, uvažavati, poštivati onoga od koga uči vjeru koji nakon Allaha Subhanahu wa ta'ala biva sebebom razlogom njegove upute, njegove čestine na ovom putu pa kaže Tausidnu Kisan učenik Ibn Abbas mufesir, komentator od sunneta je da se uvažava Cijeni, da se počast iskaže četverici, učenom, starijem, vladaru i roditelju. Da se vredno da se cijeni, da se poštuje, da se uvažava učeni, stariji, vladar i roditelj. I možemo vidjeti brojne primjere naših prethodnika. Naročito učenih, koji su se na ovakav način obhodili prema učenim ljudima. I takvi bi trebali i naši učenji da budu i primjer nama da se ogledamo. Dakle, da to ne budu samo pokje riječi, već dakle, da prvi oni pretoče riječi o praksu. Pa Ibn Abbas radi Allah a dobro nam je poznat Ibn Abbas. Koliko je znanji Toliko da je nazvan more ovoga umeta more znanja iz ovoga umeta poznato vam je imao je 13, 14, 15 godina kada je preselio Allaho poslanika alihi sapsom, dakle dječačić mladić šta je naša djeca 17, 18, 18, 18 on je bio tih godina poznato vam je da ga je Omer radijallahu talan dovodio u svoju šuru pa su se bunili To nam dovodiš, djete. Pa jedne prilike da dokaže im ko je Ibn Abbas. Jer poslanika Alihi srlaca je dovio dva puta za Ibn Abbas i za njegovo znanje, njegovu bogovu jaznost. Pa je upitao sve prisutne, o čemu govori sura Nasr i dađaja Nasrullahi ulfeteh. Pa je dan spomenuo razlog, drugi ili povod ili, ili cilj. Objavi te sure, pa je kraju pitao i Blambaza, šta kažeš ti? Pa je rekao, sura Nasr govori o smrti Allahov poslanika Alihisausa. Kada dođe pobjeda, Allahov pobjeda, pomoć. I kada vidiš ljude da ulaze u skupinama u vjeru, odozivajući, ulaze ulaze mase, ulaze svi ljudi, očekuj smrti. Tvoja misija je završena. Ti si završili sa svojom misijom. Kaže Omer, i ja ne znam ništa drugo. I ja ne znam ništa drugo. Da one će mu drugome govori suraj na srti. I ja znam da o tome govori. Poznato vam je kako je tražio i nadbas znanje. I koliko je tražio. Znao je čekati godinu dana da pita. Tražio, što bismo rekli, vrebao priliku da postavi pitanje da dobije odgovor. Znao bi odlaziti i zaspati pred vratima čekajući onoga koga je htio da upita, da izađe iz kući. Znao bi zaspati na pragu, pa ga vjetar zamesti prašima. Zato je rekao, bio sam ponizan. Ponižavao sam se kad sam tražio znanje, ali sad kad ga dijelim, sad sam ponosan. Sad sam ponosan. Ponižavao sam se, mnogo što doživljavao, preživljavao kad sam tražio znanje, zato sam sad bahru umme. Mora ovoga umeti pa se bilježi da je Ibn Abbas radi Allahom more ovoga umeta vodio konja vodio jahalicu Zaid ibn Sabitu također razhabo Allahov poslanika alihi salatu sam koji je bio najučeniji u nasljestvu u Ferajdu Ibn Abbas je bio učen u svemu a posebno je da dakle, bio učen u tumačenju Allahove knjige dakle, znao je tefsir, komentar Allahovih ajeta Jabdula Ibn Masud, poznatome, drugi, treći velikan, iz plejade odabrani, on je bio najjučeniji u povodima objave, pa je rekao, znam svejedan kuranski ajed gdje je objavljen. I da znam da neko bolje to poznaje, da se do njega može doći, a bi do njega. I kaže da Ibn Abbas bio naših godina, ne bi mu bilo ravnog njučen. Ibn Abbas je bio dičačić. Da je bio naših godina, ne bi bilo ramo niče. Tako more znanja ide i vodi Zejda ibn Savita, vodi jahalicu, zatim kada treba da si iđe, podmeće svoje koljeno i kaže ovako su nas naučili da postupamo na ovakav način s učenima i sa starima. Podučili su nas da na ovakav način postupamo sa našim učenima i starima. Ima muslim, bio je učenik imamo Buharije pa kada se susreo prvi put sa imamom Buharijom um, poljubio ga u čelo među oči zatim kaže dozvoli mi da te poljubim unogim o prvaku muhadisa Ibn Amdil Bar Rahim Allahuteala općenito govoreći koliko pravo učenog ima kod nas kaže pravo učenog je kada dođeš među skupinu i među njima ima učen jeste da njega poselaniš posebno zasebno a druge da poselaniš općenito Da sjedniš ispred njega. Da ne pokazuješ svojom rukom prema njemu. Da ne, ne sklapaš oči pred njima. Odnosno, da ne drijeva, da ne spavaš, da ne kuđaš. Pred njima. Hm. Da ne kažeš taj taj, kaže suprotno tebi. Otkud sa ti tako? Drugi govori drugačije. Ha? Otkud sad tebi to? da ga ne hvataš za njegovu odjeću i na kraju kaže prelijepi riječi jer je on na stepenu rodne palve s koje stalno plade, padaju plodovi na tebe stalno ubireš plodove ukoliko sjediš što je god moguće češće s učenim čovjekom stalno se okorištavaš stalno se okorištavaš od nje. pravo učenom kod tebe je da kada dođeš da ga poselam poselamiš posebno a ostale općenito vraća kažu sunet svakog posebno nije od suneta vraća da kad se drođe na skup svako posebno to nije od suneta da ga poselamiš posebno ostale ljude zajedno da sjedniš ispred njega da ne pokazuješ svojom rukom prema njemu da ne sklapaš oči pred njim da ne kažeš šta i taj drugačije govori od tebe da ga ne za njegovu odjeću jer je on na stepenu rodne i palmis koje stalno na tebe padaju njeni plodovi. <kuh> Zatim, kažem, a ne kao se vam progledali skroz prste, odlazak i sticanje znanja pred učenim. Odlazak učenom i sticanje znanja pred njim. Kamo sreće da dođemo tomo gdje oni ha, dolaze. Ali, dakle, trebalo bi odlaziti kod njih i tražiti maksimalno znanje na takav način. Tražiti od njih da prenose na tebe, da spuštaju na tebe ove jeli svoje plodove. I poznato nam je da su naši prethodnici bili takvi i nije nimalo čudo zašto su bili tako učeni. Koristili su maksimalnu priliku, odlazili su, provodili su dugo vremena u putovanju da dođu da čuju samo jedan hadis, da dođu da čuju samo odgovor na jedno pitanje Jel? i slično. Kaže se u hadisu, često ga spominjamo, koji zabere put da na njemu traži znanje, Allah će mu tim putem olakšati put do dženneta. Dakle, odlazi i zaberi taj put do znanja. U pregni, dakle, do znanja. Ebu Darba, radiju Allahu talan, kaže, šta vam je? O ljudi, vidim vaše učene kako odlazi? Odlazi u Dijasporu, odlazi u Sarajevo, u šta vam je vidi vaše učene kako odlaze u miru, a vi neuki neznalice, podučavate se tražite znanje prije nego li učeniju tu tražite znanje prije nego li učeniju poznato je hadisu da je došlo slično hadisu Allahovog poslanika alihi salacom, da Allah neće uzeti znanje tako što će ga iščupati iz prsa učenih ljudi, već će uzimati znanje tako što će uzimati učenje jedno za drugim, pa će ostati na zemlji neznalice, neuki koje će ljudi drugi uzeti za svoje vođe pa će oni biti na zablodi i druge odvoditi u zabludu. Biće pitan i odgovarat će biće u zabludi odgovarati druge uza, odvoditi druge u zabludu. Abdurrahman ibn Mehdi rahimahullahu teala govori u također učenjak u hadisu. U naše vrijeme kada bi čovjek sreo učenije god sebe za lijepi to bi kada bi bio njegov dan ganini ratnog plijena. Učio bi od njega. Ukoliko bi sreo manji učenijeg od sebe, onda bi njega zalijepio za sebe. Onda bi prenosio znanje koje ima na njega. A ukoliko bi sreo od prijelike s čovjekom koji ima znanja kao i on, onda bi razminjivali znanje ili ponavjali zajedno znanje. Čuli ste da je rekao Abdullah i Mesud radijallahu tzoran, kada bi znao da neko bolje poznaje, da ima više znanja od mene po pitanju Allaha i knjige povoda, objave mjesta gdje objavim, Hrvatska išao bi njega da se može, da se može doći jahavicom. Ali nema. Kako je rekao na hudbi. Mejmoun Ibn Mihran, Rahimahullahu ta'ala, rekao je, učenjanci su moji svjetionici u svakom gradu. Pa gdje god budemo živjeli, trenutno živimo ovdje u Tuzli, odemo u neko drugo mjesto, neki drugi grad, neku drugu državu, prve koje trebamo tražiti, je sučeni ljudi. Trebamo se naseljavati tamo gdje imaju halka. Gdje se drži Allaho jer, kako je rekao Imam Rahmed Rahimahullahu ta'ala, čovjek je više potreban znanja, nego li je potreban jela i pića. Jede danas jedan put, dva puta, tri puta, ali bez znanja ne može nigdje. Zato je, dakle, potrebno da se nastanjujemo u takvim, u takvim sredinama. Omer ibn Hatab radijallahu talan je govorio ljudi će biti na dobru sve dok budu uzimali znanje od svojih najučenjih. Ljudi će biti na dobru sve dok budu uzimali znanje od svojih najučenjih. Sve dok se manje učeni... Naša gorka stvarnost. Sve dok se manje učeni ne budu suprastavljali učenijim od sebe. Odko sad ti tako govoriš, to mi kaže ja ti je doka zato što govorim. Imamo dakle mnoge braću ili koji se na takav način suprostavljaju sve dok se manje učeni ne budu suprostavljali učenijim od sebe, kada se budu suprostavljali učenijim od sebe, kada budu ustajali na njih, onda očekujte propast i to je ono što smo doživljali onda očekujte propast zatim stroga zabrana omalovažavanja učenijih i napada na njih kako poštivati učene ljude da bismo se okoristili od njih da čuvamo njihovu čast, da čuvamo njihov ugled. Čuvaš babin obraz, čuvaš babin ugled, ne poigravaš se s njim, ne dovodiš ga u pitanje, čuvaj dakle i ugled čast učenog čovjeka. Nemoj ga omalovažavati, nemoj napadati na njih. Oni koji napadaju, i nama je to poznato, i to se može primijetiti iz njihovih govora i kas nije iz njihovog života, napadaju da bi ljude odvratili od njega, odnosno, nažalost, od onoga što oni nosi, od znanja. Napadaju se učenje, omalovažavaju se učenje kako bi se ljudi drugi odvratili od njih, odnosno od onog znanja koje on nosi sa sobom. I takvo postupanje, tako ponašanje njega nije dostojan, osim dakle sa. Ako je zabranjeno omalovažavanje bilo kojeg vjernika naproti da se vratimo na govore naših predhodnika ashaba naći ćemo začuđujeće govore Abdullah ibn Suda radijel Allah kaže bojim se kada bi se ismijavao sa psom da me Allah ne bi protvorio psa strano kada bi se smijao kada bi nekoga usmjeravao ezijetio pa čak nekoga prezrenog toliko da me Allah ne bi pretvorio kada nam nije dozvoljeno da se smijamo sa vjernicima no tako kada kun O vjernici, neka se jedan narod ne ismijava s drugim narodom i neka se žene ne ismijavaju s drugim ženom. Možda su oni bolji od njih. Možda su oni bolji od njih. Ovaj kuranski ajed dolazi nakon kojeg? U 11. ajed. U 10. majetu Allah wa ta kaže da su samo vjernici braća. Da pravo istinsko brastvo mora da postoji između vjernika. Zašto ga nema? Zašto ga nima među nama? Jeste, samo na jeziku ima. Zašto ga nima u praksi? Zbog ovoga što se spomnio u 11. i 12. majicu Rehuđura. Što se izmijavamo jedni s drugima, omaložavamo jedni druge, nazivamo jedni druge svakakvim imenima, tragamo za mahanama jedni drugih, ogovaramo, špioniramo, uhodimo. Zato i oslabilo nam je islamsko bravstvo, ako ga je kako ima. Nije džaba Allah subhanahu wa ta'la, Sve jedna Kur'anska sura nadovezuje se na prethodnu i sladeću. I sve jedan Kur'anski ajet veže se za narodni ili za prethodni. Mora da bude sklada. Mora da bude povezanost. Jer nisu na ovakav način objavljivani tako pravbitno sure i ajeti. Već je došao o Džibrijel, na kraju poslaniku, poslaniko Alihi Salosa mi rekao tu suru stavi tu, taj ajet stavi tu. Povezanost. Postoj. Pa Allah sviđan je nakon što je spomenuo brastvo Nakon toga spominje dakle, šta uništava, šta ruši to naše prastvo. Pa dakle, smijavanje zasigurno. I u tom Kur'anskom ajdu Allah subhanu wa tela zabranio je smijavanje, malovažavanje, traganje za mahnama običnih muslimana. A pa zasigurno, učenih, ljudi koji su na stepenu ili dakle, oni su nasljednici vjerovjesnika, poslanika i smijavanje, malovažavanje, njih je stražio zabranio. Poznat su brojni hadisi o kojima se spominje opasnosti smijavanja ali mi te hadise samo citiramo nikada ne razmislimo mnogo od njega zato su naša sjela ako nema gibeta, ako nema ismijavanja nema ni sjela u pet minuta završimo ono što treba poslovno ili nakon toga jedemo, drugi poznat vam dobro hadis na uprosnom hanču kada alihi poslanita ali hisala, pita koji je ovo danas dan koji je ovo mjesec na kojem se mi jeho mjesto nalazim pokaže kurban vajran a u drugim hadisi nas izpomni najbolji dan kod Allah je kurban vajran najafdalni, najbolji dan u godini kod Allah je jalevala je jav munnahr, dan kod se kod kurban prvi dan Sveti mjesec Zulhijja Hadje u mjesecu Zulhijja ima pa nakon toga kaže doista su vam vaši imeci i vaša čast i vaša krv sveti kao što je svet ovaj dan najbolji dan u na u ovom svetom mjesecu na najbolje mjestu zar vam nisam dostali pa vam je to hadisu koji govori o Israve i Merađu kada je bio uzdignut na Merađu pa je spomenuo hadisu poslanik Ali i sam mnogo što što je vidio pa kaže i prošao sam pored ljudi koji su imali duge bakrene nokte ko ima sutrgali svoja lica i svoje grudi pa sam upitao Mehavla Jaibril kaže prođi prođi P upitao sam ko su vi Jaibrile pa je rekao prođi prolazi a na kraju ga je obavijesti o svim tim kategorijama ljudi koje je vidio pa je rekao za njih to su oni allazina yakulun luhumun nans ve yakulun fi ardhih to su oni koji su jeli ljudsko meso i napadali njihovu čast ako je ovaka u sa ogovaranjem običnih jerhamke Allah, običnih muslimana. Onda zasigurno, strožije je zabranjeno ogovaranje učenih učenih ljudi. Kaže se u hadisi kuciju, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, onaj ko bude uznemiravao moga evliju, ja mu objavljam rat. Kaže Imam Štafija, ako učeni ljudi nisu Allaha evlije, ja ne znam da postoje evlija. Ako učeni ljudi nisu Allahove evlije, Allahove štićenici, ja ne znam za druge evlije. Ko je to sposoban? Ispreman da stane u radca Allahom. Ali smo sposobni da napadamo učeni ljudi. Kaže Imam El-Kazvini, Rahimehu Ta'ala, znaju da je stepen učenjaka iz ummeta Muhammeda sallallahu alihi wasallame veliki. Njihova vrijednost je velika, njihova čast je otrovna. Koje namiriše, razboli se. Samo koje namiriše malo poželi, a šta ona je priča. Razboli se, a koje pojede, umre, otroje se. Ustane da jede meso učenih ljudi, otroje se, zamrebe. Savjetujem vas, kaže Imam al da se prema učenim ljudima lijepo ophodite. Onaj koji bude poštovao taj poštuje Allaha i njegovog poslanika, alihi salatu vesselam, dokonaj koji iz nevjeri, prevare koji ne bude poštovao taj vara i ne poštuje Allaha dželle vela i njegovog poslanika. Kaže Imam Ibn Sa'id rahimahullahu ta'ala. Allah učvrstio i mene i tebe na putu traženja njegova zadovoljstva i činio i mene i tebe od onih koji ga se istinski boje. Znali da je meso učenih otrovno i da je Allahova kazna za one koji umanjuju njihovo vrijednost poznata. Malo je onih koji su se pozabavili čašću učenih ljudi a da nisu kažnjeni mrtvilom srca prije negoli su umrli. Da im srce nije zamrlo prije negoli su i umrli. Mrtvilo srca ukazuje na slabost, vjerest, ako je i kako i ostane. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah otele, kaže prelijepi riječi. Na razumnom, onaj ko se smatra razumim, neka posluša. Na razumnom je dane ne omalovažava trojicu, da ne smijava trojicu. Kaže učenog vladara i brata muslimana. Kaže onaj koji bude smijavao učenog, omalovažavao učenog izgubiti ahiret. Onaj koji bude se poigravao i smjavao sa vladarom, izgubit će to djavu. A onaj koji bude i se omlažavao s vratom muslimanom, izgubit će stojanstvo. Zatim, optuživanje za grešku, zabrna optuživanja za grešku, traganje za njihovim greškama, zatim širenje te greške oni su ljudi za sigurno i moraju pogriješti Allahov sunnet zakona zemlje da nakon Muhameda عليه الصلاه nema više bezgrešnih ljudi moraju pogriješti za sigurno kada nam je naređeno da skrijemo i da savjetujemo onoga koji pogriješii bilo koga od muslimana on da ukoliko se uvidi vidi greška učenoga mora pogriješiti onda na nama je da sakrijemo tu grešku I prije svega nije na nama da mi istražujemo te greške, da kažemo pogriješio taj i taj, već dakle učeni spoznaju te greške, ukazuju na te greške, znaju adabe, savjetovanja. Nije na nama. Kad nama nije dozvanilo da tragamo za greškama, vrate se na 11. i 12. Ajcu Rehuđurat, da mnogo ne spominjem ih, kada nam je tamo zabranjeno u tim, a i drugim kuranskim ahidisma da tragamo za greškama, odnosno mahanama, manjkavostima, grijesima drugih običnih ljudi za da nam bude dozvoljeno i na istom stepenu traganje za greškama, mahanama, grijesima učenih ljudi, za sigurno to je strožije, strožije zabranjeno. Mora se ukazati na grešku, ali to ne znači da trebamo mi ukazivati. Ima dakle, onaj koji je na istom stepenu ili na visočijem stepenu što što se tiče znanja od njega. Oni ukazuju. Pa dođe jedan od nas i kaže ne ne, Bimbaz pogrišio. U toj fetvi Bimbaz je pogrišio. Zato ja ne uzimam sve fetve od Bimbaz. Ti si sposoban da ti znaš u kojoj fetvi je Bimbaz pogrišio. Mu se mi pogrišio. I ostane. Pogriješili su sigurno. Moraju pogriješiti negdje. To je Allahov sunnet. Nema bezgrišni ljudi. Ali mi griješimo više kada na takav način se upustimo, da ih kvalifikujemo i da mi oćenimo, onda si ti učani, onda ti sebi prizivaš veće znanje od tog, ili šeha bin baza, šeha osegnjina i ostalih. Čim si ti otkrio, pronašao grešku kod njih? Kaže <clears throat> Abdullah ibn Mubarak, Rahimahullah o tanu. Dakle, moraju pogriješiti i griješe, učeni ljudi ukazuju na njihovu grešku, a mi ako čujemo, saznamo za tu njihovu grešku, saznamo onda im tražimo opravdanja tu grešku sakrivamo ako je od naših bližnjih ako imamo kredita kod njega da ga posavjetujemo i sl. kaže Abdullah ibn Mbarek vjernik je onaj koji traži opravdanja dok je licemir onaj koji traži greške uve rekao Abdullah ibn Mbarek iz prve tri zlatne generacije. Vjernik je onaj koji traži opravdanja, dok je licemir onaj koji traži greške. Fudai nebni jad, Rahimahullahotala, kaže, vjernik prekriva i savjetuje, dok licemir razotkriva i širi. Vjernik prekriva i savjetuje općenito, dakle, kod svakog drugog vjernika kad to vidi, a... Kada se sazna da je to učeni i pogriješio, on dodatko prći da se sakrije njegova srmota, njegova greška. Dokaže licemir, razotkriva, širi i smijava. Subtlija Rahimahullahotela kaže, ukoliko je čovjek pouzdan, poznat po svome imanu, po svojoj bogobojaznosti, po svojoj postojanosti, njegove izrečene riječi, kada nešto kaže, I nama, nama se to ne svidi. Kaže, ne smio biti protumačene osim po onom, prvom što sam spomenuo, po njegovom čvrstom imanu, njegovom postenu. Pa se mi bunimo na odgovore o emulgatoru, o maršalima, o ovome i onome. Mi, ako smo pročitali pet knjiga o svome životu, to je pitanje. A čovjek se potrudio, istražio, istražio, znoja, noći, proveo i došao do takvog odgovora. Čovjek poznat po svome pridržavanju za vjeru. Poznat po svome hizmetu Allahove vjeru. Više od deset godina takav insan radi za Allahove vjeru. I sad se nama nešto ne svidi, odmaga križi, protumači na ovakav ili onakav način. Ako je i pogriješio, ako drugi učen čovjek na njegovom nivou dokaže da je to greška onda dakle ne smije se drugačije protumačiti osim da je želio tim svojim odgovorom samo hejr, samo korist a ne u kom slučaju da ljud je odvedena da lave tijeli u zablu ili i slično i dakle još jedno loš govor o učenima loš govor I ovim smo, nažalost, iskušani danas da znaju učeni govoriti jedni od drugima. Loše. Taj govor se ne sluša od njih. Taj govor se ne sluša od njih. Sve drugo se sluša, ali taj njihov govor jednih o drugima se ne sluša. Uzima se ono što nam govore o vjeri, kada počnu govoriti o svome savremeniku učenom čovjeku, to se od njih ne sluša. To je pravilo. Jer grešnici griješe, ima ih koji su profesori koji su profovali, ima ih koji govore o drugom i zavisti, ljubomore, nekog dunjavučkog cilja. Zato su učenjaci prethodni postavili pravilo da se ne sluša govor jednog učenog o drugom učenju savremenaci. Pa kaže Ibn Abbas radijelohmanoma slušajte znanje od učenih a ne prihvatajte ono što kažu jedni od drugima. Slušajte znanje od njih ali nemojte prihvatiti ono što kažu jedni od drugima. Kada se dakle napadaju ličnosti. Kada se spomeni u ličnosti, imenom i prezimenom i govori se o njima i pređe se granica i, dakle, govori se, počne se govoriti o njegovim ahanama, njegovim grijesima i, i, i. Na grešku treba ukazati ime nije potrebno da se spominje. Osim u iznimnim slučajima. Bitno je da se pojasni greška. Da se zna da je greška i da se to ne slijedi. Da se ta greška ne slijedi. A ko je učinio to, toliko nije bitno. Prepoznaće se, saznaće se. Nije dakle u redu. Onda kada su počele se napadati ličnosti, onda je dakle i nastao haos među nama. Dakle, slušajte znanje od njih, a nemojte slušati ono što govore jedni od drugih. Manik Ibn Dinar, rahimahullah, kaže, riječi učenjaka se uzimaju i slušaju po svakom pitanju izuzelu govora jednih od drugima. Izuzelu govora jednih od drugima. To se dakle ne uzima, ne uzima od njih. Da bismo se na ovakav način obhodili ili pokušali obhoditi sprem naših učenih ljudi, moramo stalno imati na umu vrijednost, njihovu vrijednost i vrijednost, dakle, onoga što oni nosi. I da ne možemo bez znanja nigdje. Ne možemo bez znanja od vjeri nigdje. Dakle, zbog toga, zbog onoga što oni nose, zbog njihove vrijednosti, ono čime ih Allah odlikovao i uzdigao kod sebe, dakle, trebamo to stalno imati na umu, pa ćemo ako Bog da, uz Allahovu dozvolu nastojati se i lijepo hoditi prema njima, dolaziti na njihove skupove jel, i iako Bog da Allahovom dozvolom okorištavati se od onoga što nam oni oni prenose. Ako Bog da po ovdje, pa ćemo nastaviti sa drugim, i tekako bitnim osobinama za onoga koje traže za nju.